Bismillahirrahmanirrahim Merhəmətli və rəhəmli Allahın adı ilə Nun Vel qaləmi və ve mə yəsturun Nun And olsun qələmə və qələmə alınanlara mâ bi ni'met rabbika bi majnun mahs rabbinin sən dəli değilsən ve inna laka ki sənin üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Həqiqətən də sən böyük əxlaq sahibisən. فَسَتُبَصِرُ وَيُبَصِعُونَ Sən də görəcəksən, onlar da بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ Hansınızın dəli olduğunu İnna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa ki Rabbin onun yolundan azanları və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır. Fe <gülüyor> la Haqqı yalan sayanlara güzəşdə getmə. Müşriklər istəyirlər ki, sən onlara güzəş dedəsən. Onlar da sənə güzəşdetsinlər. İtaət etmə hər tez-tez andıçana, alçağa. Hməzim məşə İ binəmi qəeyybə tedənə dedi qdu yayanaənə il xyri müədin əsi Xeyrə manə olana həddi aşana günahkara utul lin bunlardan sonra da başqasının adını mənimsəyən qırıldaqçıya o adam var dövlət və oğul sahibi olsa belə İzə tütlə aləyhi əyətunə qalə əsatirul əvvəlin. Ayələrimiz ona oxunduğu zaman bu keçmişdəkilərin əsatirlərindəndir deyər. Sənə Biz onun burnuna damqa vuracaq. İnnâ bələvnâhum kəmə bələvnâ əshabəl cənnəti iz aqsamu lə yasrimun nəhə Həqiqətən biz bax sahiblərini sınağa çəkdiyimiz kimi onları da sınağa çəkdik O zaman bax sahibləri səhər açılanda bağda olan meyvələri mütləq dərəcətlərinə and içmişdilər. Və heç bir istisna da etməmişdilər. Fa tafa'a Onlar yuxudaykən Rəbbinin əzabı o bağı bürüdü. Fəəsbəxət kəssarim Bağ yanıb zülmət gecə kimi qapqara oldu. Fətənədəv məsbixin Onlar səhər qalxdıqda bir-birlərini çağırdılar. Ən ıqdû alə xərsikum in kuntum sərimin Əgər meyvə dərəcəksinizsə, bağınıza erkən gedin. Onlar, bağa yollandılar. Yol boyda bir-birlərinə belə pıçıldıyırdılar. Bu gün oraya, Yanınıza heç bir kasıb girməsin. haddin qadirin. Onlar bu məqsədlə kasıbları bağa buraxmamağa qadir olacaqlarını zənn edib erkən getdilər. Fa lem ma rauha inna la Bağı görəndə isə belə dedilər. Diyəsəm biz düz gəlməmişik. Xeyr. Biz bu bağın xeyrindən məhrum olmuşuq. Onların ən insaflısı dedi. Məyr, mən sizə Allahın şəninə təriflər söyleyin deməmişdimmi? Qalu subhan rabbina inna Onlar dedilər: "Rəbbimiz pakdır, müqəddəsdir. Həqiqətən də biz özümüzə zülm etmişik." Faqobala bəzdum ala bəzdin yətelamun Onlar dönüb bir-birlərini qınamağa başladılar. Qalu ya Və dedilər. Vay halımıza biz həddi aşanlarık Əsə rəbbuna an yubdilana xeyron minha inna ila rəbbina rəgibun Ola bilsin ki, Rəbbimiz bizə bu bağın əvəzinə ondan daha yaxşısını versin. Əlbəttə biz Rəbbimizə yönəlirik. Kezalikal azan Və əzab-ı axirət əkber, ləu kanu ya'lemun. Dünyadakı əzab belədir. Axirət əzabı isə daha böyükdür. Kaş biləydilər. İnnə lilmuttəqīna 'ind rabbihim cənnətün nə'īm Şübhəsiz ki, müttəqilər üçün Rəbbin dərgahında nəyim bağları hazırlanmışdır. Əfə nəcə'alul muslimīna kel Biz heç müsəlmanları Günahkarlara tay tutarıq mə? Mə ləkum kəyfə təhkumun. Size nə ne olu? Necə höküm verirsiniz? Əm ləkum kitabun fīhə Yoxsa sizin elə bir kitabınız vardır ki, üsyankarla itayətkarın eyni olduğunu ondan okuyursunuz. İnna lakum fihi lama takhayyurun Ya da onda bəyəndiyiniz hər bir şeyin sizin olacağı yazılmışdır. Əmlakum aymanun alayna balighatu ila yawmi lqiyamati inna lakum lama tahkumun Ya hub bizimlə Kıyamet gününde de ah eh, bağlamışsınız ki istediğiniz her şey sizin olacaktır. Onlardan soruş ki kim buna zamin duracaktır? Əm ləhum şürəkəu fəl-yətü bi şürəkəihim inkanu sadiqin Yoxsa onların şərikləri vardır, əgər doğru danışırlarsa, onda qoy şəriklərini gətirsinlər. Yom yakshaf an saqin waydu'un ila as açılacağı və onlar səcdiyə çağırılacaqları lakin buna qadır ola bilməyəcəkləri gün Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah Və qad kanu yudauun ila sucudi vhum salimun Onların baxışları yazıq görkəm alacaq özlərini də zillət bürəcəkdir. Hər çəndik onlar dünyada ikən sağ-salamat halda səcdə qılmağa dəvət olunmurdular. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ Bu sözü yalan sayanları mənim öhdəmə bıraq. Biz onları toğlayıb, bilmədikləri bir yöndən tədricən əzaba sürükləyirik. وَاُمْلِي لَهُمْ Hələlik mən onlara möhlət verirəm. Şübhəsiz ki, mənim kafirlər üçün qurduğum hiləm çox güclüdür. Əm təsəlühüm əcran, fəhüm min məğrəmin musqaludur. Yoxsa sən onlardan bir muzd istəyirsən və onlar da ağır bir borca düşüblər. Yoxsa qeyb onların əlindədir və onlar da ona baxıb istədişlərini yazırlar. Qəsbirli hükmə Rabbikə vələ təkun kəsəhibil hünti id nədə və hüvə məkvum. Sən öz Rabbinin hükmünə səbriq və balıq sahibi Yunus kimi olma. O zaman o qəmqüsə içində Rabbinə dua etmişdi. Ləvlə əntədərəkəhə nirmətun min rabbihil nubid bil arai wa ona yetişməsəydi, o qinanmis halda heç bir bitki bitmeyen bos yere atilacaqdi faja tabahu rabbuhu fajalahu min as salihin Lakin Rəbbi onu seçib əməli salihlərdən etdi. Wa in yakadullezina kafaru yazliqunak biabsarihim lamma samiul zikra və yequlun innehu la Həqiqətən kəfirlər zikri eşitdikləri zaman Öz baxışları ilə az qala səni gözə gətirələr. Onlar çarəsizlikdən o, dəlidir deyirlər. Və mə hüvə illə zikrun <Sessizlik> lil aləmin. Halbuki bu Qur'an aləmlər üçün öyüd nəsihətdən başqa bir şey deyildir.